اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من غال سوره الفاتحه اسماء متعدده او موږ ویلو چې غن نمونه دلالت کوي په غانو صفات باندې نو دا سورته ډېر صفاتونو سورته د دیو جنا د دې نمونه ام دی بیا موږ ریوايات ذکر کول چې دېر سې ریوايات د دې صورت کې موجود دی او دورا دبل سورت بارا کی بیا ہیں بیان منگا ذکر کا چیدی سورت یونم دے اموالکتاب اموی جامع عمرتا او دام جامع دے دمزامینو دا, دا قرآن کریم مزامین دا قرآن کریم بیا مونږه تقریبا 12 مفسرین د هغه اقوال د هغه وجې ذکر کړی چې د جامید قرآنی کریم او د مزامین ولوي او دا اجماع ده قرآن او قرآنی کریم د دې تفصیل او هغه مونږه ذکر کول بیا مونږه ذکر کو چې دا ول صورت دا یا جنابود یا کن استعین او تقسیم د سوراتو موکو چې سوره 3 سه ده په ادوار د مضمون یا ویسا کې صفات ربو لزغ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دمه سګه جزدا مخلوق او دا غی سوال او در مه اساګه تقسیم د انسانانو درو کیسونو تا من هم عليهم موضوعون عليهم او ظالمین بیا مګه یو یو لفظ یو یو سی فطر ابن ذات اګه ذکر کو جو اوږ وي الحمدللہ نو موږ الحمدللہ دا یو داسې کليما ده چې قرآنی کریم کې دا په مختلفو مقامات باندې ذکر کای کله تاسو ځلایلو نه کله وای چې سهارو ماخامه وایا ګلاباسته ازابونو نا ګلاباسته هلاکت ظالمانو نا ګلاباسته لون جنتا او پای باندې مونږه آیاتونو د قرآنی کریم پیش کړل بیا مونږوي الحمدلله الف لام عهدی دی موعود بدی هغه صفات دی چې هغه الله مناسب دی نمگوئی صفات درے کسم دی یو هغه چه اغا بندگانو پور خاص دی دوی ماغا دی چه اللہ پور خاص دی او درے ماغا دی چه اغا مشترک دی پیوئی حیثیت اللہ لہ ثابت دی او بل حیثیت بندگانو لا داغی منگا تفصیلو کو او مگوئی چه داد زکا الله اللہ کے لام جار رضا لا د فار د احساس سراج دي نو د دې نه مطلب دا چې خاص هغه صفاتونه چې هغه د الله پورې خاص دي هغه له مناسب دي نو هغه الذي بیا موږ اسماء خمسه در ابو ال ذات او داغي تفصيل یو سف الله الله دوی مررض درم رارحمان سالوررم رارحم او بینزم مال کو منغ اللهغا سالته و چ حجرتونونه سر کوي او غته جړه فراد کیږي پهبان د منږ د الله م بنی رحمت الله لے او داغل شاگرد دا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی و نور داغی اقوال ذکر کرد چه ایلا آغا ذات تا ہوئی چه اغا تا جڑاو فریاد کی گئی و سر کوي او من ذکر گو چه اللہ مشتق دسنہ دین و غمگوئی دا صفت الله زان لا ثابت ای او دغیر میں نفک ای دویم رب نو منګه ذکرګه چې رب دا صفات الله ځان له او به ګمه سي چې الله له ثابت دي نو غیر له نه دي رب العالمین وې نورو سورتونو کې بیا چې ذکر کای الحمد لله نو غي سرابيا دا دې زلاله د انوار اقسام ذکر کئ د سوره انعام کې الحمدلله الذی خلق السماوات والارض نو پیدا تخلیق د اسمانو د زمکو دا مخلوق د لاندې دې دغه سوره کف کې الحمدلله الذی انزل علال دل کتاب دا ټول بیا دې د لاندې اجزا انوا اجز منګوي چې او د توحید فی الوهیته هغه اصلو ګرځو ورپسې توحید فی الربوبیت دایواله دلیلو ګرځو الرحمن الرحیم نو موږ یې صفات در رحمانیت او رحیمیت چې څنګه الله لا ثابت نه داس غیر لنه ده او زالې مونږه تفصيل وکه پاره مونږه یا اتونه پیش کول مالک یو دین نو مونږ ویجه پدې کې دوه بري ثابت کړی یو دا چې مالک او واقدار الله دې او پاره مونږه یا اتونه قرآن کریم پیش کړل دویم نافذ شفي قهري وکړه چه بزور ده اعلانه سو خلاسولو اعلان نیش ده خلاسولو صرف الله ده نو شفاعت اقسان ذکر کر چه شفاعت دو ده یو شفاعت قاری او دویم شفاعت ازنی او دو شفاعت ازنی شرطن منگا ذکر کر جب اخی چه مت اول بکی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او چه شفیع مشود و اړه په توحید ته اوله اجازهت کړي یا غن عبدو چې کلا از اسماء خمسہ ذکر گل صفات خمسہ ذرب ال نو عبادت په مطلب دا اول هغه ذکر کم چه اول آقیده سما کا کہ عبادت کے او آقیده دیده شرکی نو بیاستا عبادت نه قبلی گی نو اول آقیده کا دا آقیده ساته چه الہ حجت روا یو دے دا آقیده ساته چه رب مِ اللہ دے دا کیدو ساته چې رحمان او رحیم دی دا دو ساته چې مالک دی مې چې کلا دی عقیده ساما شو نو داغه نه رستو بیا عبادت کو بیا قبلي کې د مشرک عبادت نه قبلي کی ځکه مشرک بس موز نه کیږي داغه خپل موز نه کیږي نو ستابو او بس نو اول اكيد برابر کا او پینځنه مونې در په ارزاج ذکر او پنځ پیر نو بیا په عبادت تفریق یا اكيد د سما نو دا غینه بعد عبادت کو قران مو فهمي عمل مین صالحات او هو مؤمن جمله له شرط را وړي دا عمل نه ګوګو حال دای شي ایمان پکیه نو بیا عبادت قبلی گی ای یا گنابودو و ای یا گناستاین اوس ایج المخلوقات چې الله ته بااجزی کې ځان بذلیل کې د الله نه به امداد وغاړې نو مغوي ای یا گنابودو و ای یا گناستاین دا دوه جمله دی چه سورا انبیاء المسلام اللہ را لے گریو نواغا پا دے خبرو چې قوم تاوائی چه عبادت اللہ ہو کئی قوم تاوائی چه انداد اللہ نا اغاری او باغی منگ آیاتونا پیش کرد بیا موی یا که اصل که نابدو کاؤ نو اغا ما بولی مقدم گو دا حسر او اختیساس دا پارا او داغی منگا نمونا پیش کرا. او حسر او اختیساس یعنی اخز خصوصیت ای د اغی را مقدم کی ستا شاگردانی یو شاگردی اغا تا مستعمقی کی, کی نو نور غوم شاگردانی خودی یو کسا خصوصیتی یا عالمی یا یا واسفوگی یا قاری دغس ایا که نعبدو مفهول مقدم که ده حسر و اختصاص ده پارا چه صرف او یواز استا عبادت که ده بلچانه که نعبدو که ولا نعبدو غیره که آلیا خلقو بلانی ولی دی چه نورس وما ایلانی ولی چه ملائک و چه پیریان و چا یو چه بل و زمانگا ایلان یوازی تایی بس ست عبادت کو او یوازه ستانه امداد غاړو یا گنه ستاین نه نستاین کا ولا نستاین او غیر کا عبادت موږ د دریو سيزونو نه جوړ دې څنګه کټ د دریو سيزونو نه کټ کی خپي بازوګاني او بوري پړې ظرف بوت اسو کټ نه وای سر بازوگان او تاسو کټ نو وای زدار دري واړاي او زاي شي مدي تا وای کټ دا عبادت لغت کې از الله تابع ته وای او شريعت کې زدريو شي زور نه جوړ دي تمذ خپل معبودنا مينذ خپل معبود سر الله خدای تو او ير الله خدای تو د خپل معبود ما او په دې پرون تفصیل وکه او موږ آیاتونه د قرآنی کریم په دې پیښ کړل چې دا دری واړه یو دای شې ای یا غا نابدو سمانا ست سره مينه د خدای توپ کوم ست انا تم د خدای توپ کوم ست یره د خدای توپ کوم د بل چانه نکوما او موږ یې د هري او دوه کس مده مینا دوکه سما تم دوکه سما یارا او داوی منګه تفصیل بیا موږ یي دا عبادت اکثر تفریقی په اولوهیت باندې یا اولوهیت تفریقی په عبادت مطلب دا چې علاوه حضرت روا دي عمر نو عبادت بداغ کې دیواجی مشرکین او غیر الله الہ مان لئی نو دا غیبادت کیسې دیوا تا گئی نظر پیش کئ تبر د یوا الله حاج اتروا منی دا غیبادت باکه هموند انبیا او تقاریر پیش کړ یا قوم عبد الله ما لکم من الہ غیرو ولو یذ تفریق به یم غ ذکر کړه ځدای عبادت قراني غريم په مختلفو جسمونو باندې ذکر کوي او باغې مونږه اياذون الز قراني غريم پيش کړل دله پاره الله مخلوق پیدا کړل دله پاره انبیاء را لګريو او لیاو چې والوي نګالو بندګان ویلې پیريان ویلې چې ديا الله عبادت کوي و ايا دای ور پسې ذکرګ اه عبادت پسې یاګا نستاینه سره ستانه امداد غاړو د بل شان نه غاړو او استانه د ور ذکر کو رات کې باغ اچا جگړوي انسان مختار دې د خپل اختیار خاون دې نو د خپل اختیار خاوند دې د الله همدار ته محتاج ده کوي عبادت کوي د الله همدار ته محتاج ده یا جنابو او یا کنا ساين کې را دی وګ په قدرې باندې چې تقدیر نه انکار کوي او را دی وګ هغه چا چې انسان مختار غړي چې د مختار په دواړو باندې ارادو کو چې عبادت کوم چې تارا لا مقرر کړی اندار درما غوالم بخل امداد بخل طاقت نشم ګول تا ته محتاج ما تا ته عجز ما چدا ذکر کړل دا اسماء رب العز الحمدلله الها جت روا یوا لازه رب دیو کو بو شرکین او زګا غي الها نور ګرځوليو رب العالمین ردیو وداری یو باندې زګا غي مربي د عالم بل څو ګرځو آل سنې د بل ځان اختیار مندې او راديو ګب ما جوس زګا غي الله رب غنا هغه وانا تو پارا غ دارنګي الرحمن الرحيم نو راديو ګب مشرکینو چای بل څو د برکتونو والا غړي مالک یوم الدین مالک وادار غدې مراد او کفناصفاو ذیگه چې هغه وی الله اخلی اول بداګه اخلی اول بیا اخلی ثانیه او فلک اول بداګه او داسراتر چې کو له عشره شو او اخلی اخر له الله اختیار دی بس هغه څه کوي د جزیات او اختیار هغه سره دی نا مالک یوم الدین مالک اللہ دے بلچالی اختیار نه ور کړې منګه ز عبادت تفصیل کو نما پر نو یی ز عبادت اقسام بز سبا وام من اغه اقسام وام عبادت بدرې قسمه باندې ده یوه ز عبادت بل لسان. اعبادت پجابا دیند اعبادت بالقلب اعبادت پزلو او دریند اعبادت بالجواری پا اندا باندې باند اعبادتو اعبادت پزلو اعبادت پجابا او عبادت پا اندا دو دو اجیز کے رازی نبی صلات و السلام فرمائی مر آمین کم منکرن فلی غیر ہو بیادے چاچ تا سکیون منکر لید منکر دو قرآن و سنت خلاف مخالف القرآن و سنت مر آمین کم منکرن چاچ تا سنیون منکر فَلْيُوْ غَيْرُوْ بِيَادِهَ رَدِّكِيَا غِيلَ رَبَ اللَّاسَ فَإِلَّا مِيَا صَدِيفَ بِلِسَانِيَ قَدَاوَى سِنَرَا سِنَوْا بَجَبَلْ لَغِيْرَدُكِ فَإِلَّا مِيَا صَدِيفَ بِقَلْبِهَ قَدَاوَى سِنَرَا سِنُوْا بَسْرَبَانِذَا غِنَقَفْغَانُوْا دادری وارائے یو بيدی دیم و به قلم او دیم و په لسانیو څه مطلبه عبادت څه دا نه وي عبادت څه دا نه عبادت رد مونګر دالو عبادت ته ترادد مونګراتو گا دیو جنا کوم کومونه چې الله ته باغړي نو الله وی غانو لا تا نا او مان مون ګرن فالو غانو لا تا نا او مان مون ګرن فالو لا به سما غانو ي فالو نر اور بیا وی لا به سما غانو کو او دای اور ډیر نا کار کار دای کو نا کاری یفالو نو یاسناو زګوي چې اميانېم په کې راغلو موليانېم په کې راغل موليانو په والا جوړول نباغي لا به انسان ما غانو یاساون اميانو باکول نو پاوين لا به انسان ما غانو يفالو نو mula بوتا بدات نرد مرگان دا لو عبادتو نو چه تا عبادت پلاس او نکو پا اندامونو تا عبادت پا جب او نکو تا عبادت پا زره او نو داو چه داد زره صرف خفگان خکارا کی اغازایتا نزی دور خوکا کانا داغ کاندور ایمان دی وزالک از اف ایمان وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِن خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ دِنَا خَاجَادُ رِيدُ ذَا نِيْمُ رَايْمَان فَاتِنَش چتا رد مُنْكَراتُ وَنْك مَرًا مِنْ بُمُ مُنْگَرَن فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ بِاللِّسَانِ فَإِنْ لَمْ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضَافُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَا ذَالِكَ مِنْ خَرْدَلِ مِنَ الْإِيمَانَ وَكَمَا قَال دَيْنَ آخوَادُ وُرِدَتْ دَانِيُمْ رَئِيمَانَ پَاتِ نَشَ شَتَا نَا بَجَبَرَدُوكَ نَا دِي فَلَاسُ مَنِيكَ نَا دِي فَزْرَكِ خَفْغَانُوكَ نَو بالقلب عبادت, عبادت, عبادت پزڑا عبادت بالقلب حضره شيخ القران نور الله مرقده سنت الدرار كلي كلي دي چه عبادت بالقلب المحبه والخشوع والرجاء منه والتوكل والانابه اليه الله ترى منا ان لا تجزيز علانا تم توكل اورا رزقنا الله تا دا د سرل سی پات دي دند عبادت به لسان نو عبادت به دا چې په جواب باندې الله عبادتو کې مالا چې قرآن فرمایي اورانې کې ادعوت ال الله وذب ان ديو وتبين بطلان البدای والقيام بالتبليغ داوۃ دا الله کتاب دا الله توحید دا الله عبادت دا وجب و ام الدین او شرع د مچانو د دین نام چې دا دین بچاو د دینې حفاظت و تبینو بتلان البدایه او چې بځاد دا باطل سي زندی نو هغه راکي جذاب داده داده دغه تا په کې دي ولکیا به تبليغ او ژوندريګ ز پاره د بیان چكلا ګل اړي مزوت لاړي وبل جواريح او عباد اندرونو چ اندرونو په ناز او بخبوب باندې کې قربلات والجهاد والمصارعه فی الخيرات لگه موسی جهاد چه او مند اوال شو ده نیکای پکارونو که زان مخیب کول دی نتا ده عبادت بل جواره ها قرآن کریم که ده دری وارا ذکر کئی چرد عبادت بل قلب چه ناکارا کارولی ده ناکارا عمل دولی ده نظارین اذان اساتاد اړین طرف ته شا ما د سوره فاتحه کم تفسیر چې لیکلوی چاپ شوی دی القطوف الدانیا په تفسیري سوره الواتیا نوایک ما ګن آیاتونه په دې باندې پیشګړی پیاو یاو زه صرف موږ د امونای خوار ذکر کومه حالاکا می ساماسان تو مسالان عبادت پا زرا چهو غلط کار دیولی ده یو ناروها کار دیولی ده او داغین ازانو ساتا او پا کلک پا دین بانده پا صحی کار بانده کلک شا سوره ایهود آیت نمبر ایک ساو بارا یو سنتو لسمو دولہ سمسی بارہ سورہ ایہود آت نمبر ایک سو بارہ فستاقیم کماؤں می اوتا ومنتا بماؤک فستاقیم کماؤں می اوتا ومنتا بماؤک کلا گدریگا لگجتا تا حکم شویدین ومنتا دوګه را ګرځیتا سرا کله ګودریگا داګلا ګودریدل وزړه راځی چې ستا ځړق الله بدینبال لیکل شي مضبوط شي نو کار څنګه حالات راځی ته ما خپل کار نه پرېږې وستیم ګماو مردار ومنتابه مارک کله ګودریگا لکه جتا د حکم شوی او آغا چې چتا سر را گردی یواز اتنا مرگروتا با معای ما سرمک لکو لڑی خوزای را خوزای بنا یو فابل فابا نزی فستا کم کما امرتا ومنتا بماک و لا ترگنوی لالذین ظلمو فتمسکمون نار مهلان مګویا غسانو ته چغې ظلم کړې دي مهلان د زلم محبت عبادت بل قلب ته د زلم مینا کاټ کې دا غینا څاګت چتا ته عزت و نپی جنم په خوا مې پیجن دی په اوس د نپی جنم دا ورته وای دا نه چې تر هي چی شیخ شیخ ژغمیغه بیا نشه په خوامه په جان دی اوس نه په جنم زما د زړه تعلق مزه کاټ څر نه ਆیا بیا ودنه د زړه مزه کاټکه والله درګنو ال الذین ظلم فاطمه سګم نار مهلان مګیا ګسانو د چ ګبیلانو موږ نو ورسي تاسو تور په خوا ها ځلا مدرسہ وا په وانی طالبان چټان طالبان به وړیر کلاګو او مصلغهي خورا کړی ده به مو سمباو ابيمېوال نا کاش کاش ابيمېوال ابيمو کېوال طالبانو پنځاله سړی چوټی وا ځانبه مزوري کولا نو چې هغه یو د چا پټه اجاره او پټه به د شپې په پخلی کې په جماعت کې دیره نو ان دوی بیا د شپې درسوم کو بیان به کو او په دي طریقې هغه مسله بیان کړی وا چې چاته مزوري کولا نو ان دوی مسال موصره کولا او ډیر خلکو او ډیر تاکړه یو ځل د طالبانو باچا به وته او د چټانو مشرو او سر یې سره په وسکټ کې تبرګیو الله تعالی ځان سره میور و سړي به ډنګ غوړل چې به جن شي چې هغه کې به و تبرګیو جنگ باشه دا دغه خان کو یو راځي قرآن ردوګ د زیات په چاټا نو باندې بلګاو ټول وا تا غیناست شاولي نومو د ګناړو نو غرا پاسې د درن आवाज ما بیا با جوړ کیدل او کله چې افغانستان jihad شروع شه نو شه قران می شاولي سره داس بن ګړو حضرت د خیمه اونیر شیخ القران پاسه دا شاولی نو شیخ القران دا هی حضرت دوا مسبکو گور بیا وب ګډی راځیو زمون ګرمان باو کی شیخ القران او خدره یوازې درس کې وی د سیاج شاولی ډیر کار کړو ځان مارګریو پای یو باندر ملابې وته دن لوړ څړیو مزوته باړی وا ما سلطان دا جماعت خوچه उदाسي د یو دیوال لزي بل ديوال لزي ځان سره په تیزه ده سوي هغه که په نو ده وې ولا تر كنوي ال الذين ظلموا فتمسغونار بیا بیا وې یو دیواله بل ديوال لزي ولا تر كنوي ال الذين میلان مگوی زالیمانو تا دزرمینا ورسرون کیه یو کمو دارات دی وَلَا دَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَدَمَسَكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً فَمَيْلَانُ وَرْتَوْكَ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً سُمَّلَادٌ سَرُونَ نبایتا <سؤال> صلابی <سؤال> اللہ نسو دوستان بیاباستاس امداد نکلشی عبادت بالقلب <سؤال> زکر که واربسی عبادت بالجواری واقم صلاة طرف این مهاری وظلفا من اللیل ان الحسنات يزبن سیئات إباذ الذر ويل جواره ها موس kawa الله تابه داریا نوار بسی بیا عبادت بالقلب واسبل فان الله لا يضيع اجر المحسنين صبر kawa صبر الاستقامه والادين زړه مضبوط کا زړه کلا کا او د هوایو دین باندې کلا کو درې جا دارنګي شمق دیر شمیاتو گو رہی. سورہ اراد آت نمبر چتیس شمق دیر شمع. سورہ اراد آت نمبر چتیس واللزین آتیناهم الکتابا يفرحون بما انزلی لیکا وَمِنَ الْآَذَابِ مَنْ يُنْ كِرُوا بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا أُمِرْتُ عَنْ ان آبُدَ اللَّهَ وَلَا عُسْرِ كَبِهِ وَا پِغَمْبَرَا اِنَّمَا أُمِرْتُ بِشَقَامَةَ حُکِمْ شَعِدَ عَنْ آبُدَ اللَّهَ وَلَا عُسْرِ كَبِهِ چِهِ بَعْدَتُ اللَّهِ عبادت بل جواريهم عبادت الله کما او الله سر شریک وینس دار برڅو کو نه درځو ما كله ان ما امرضو ولا اشرك به اليه و ويلهم ماب دي الله دره بل مخلوقات نه عبادت به لسان عبادت په جواب دی دعوت الاله الی ادو ویلمعاب دی الله تار ور ملکات او دی الله تار وجو عبادت بل جواری عبادت بل لسان چې الله عبادت کوا پزړه الله عبادت کوا وجه باد الله عبادت کوا و ان ذا منو الله عبادت کوا دا دري واړه عبادتونه دا قراني كريم کې کنا يو بل پسې ذکر کې کنا يو ځای ذکر کې ځای عبادت بل لسان عبادت بل او عبادت بل جوارح ايا كن استاينو اربسي طلب و ترفیقی فی حاضی صلاح سا چلی اللہ نا ترفیق وارا طاقت وارا ستاک پل اختیار نیشتی دا عبادت یوتن دوتن و پرخواست نده بلکه دا عبادت په مختلف و طریقو پیش کئیو لگه سور مریم دریمې وینې نمبر یا تو ګورې مریم سورې مریم آخ نمبر 39 درې نوې نمبر یا سورې مریم وَمَا يَمْ بَغِي لِلْرَحْمَانِ أَيَّتَّخِذَ وَلَدًا وَمَا يَمْ أَنْدَعَو لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَمْ بَغِي لِلْرَحْمَانِ أَيَّتَّخِذَ وَلَدًا ان كل من في سماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا نشتره طول آج برد يوخاتا اِلَّا عَدِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا مَگَرْ رَابَ جِي مَيْ رَبَانْ بَادْ شَادُ تَعْبِدَارُ كَبَرَ دِينُ وَغَوْدَ عَلَّا تَعْبِدَارُ كَقَتَ دِينُ وَغَوْدَ عَلَّا تَعْبِدَارُ اَبَرْنَا نُقُلَ فَرُوتِكُ وَنُنَنْجَا ان کلو من فی سماو آدی و الارد اِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا نیشتا دیاری او دا اچانان چه بردیوخ کتا اِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا مگر راوشی میں ربان باد تابدار کبرا دین و اغان تابدار دغه قاتلین او غرمدارلار دا بيدار ټول الله دياجزه ټول الله دوي محتاج دارنګي سوره فرقان ولسمه يا ذغري مجرم ته ما بدوي يني سمات الله تعجذ دي الله ته محتاج دي دي مجرم بي والله تعجزه الله, دي, الله محتاج دي اختیار من نديم او الله تعجزي محتاج دي ويوم يوشا ويوم يعشرهم الله ويا ما يا شرم ويا بدون مين دون الله يا كار اورد چې بوردا وکی دایو و الله او هغه چې ای عبادت کو به الله نا انتم اظلمتم عبادي و اي الله ایا تاسو ګمراه کړیو زما باندېګان فیاقولو انتم اظلم دم عبادی وای الله ایا تاسو ګمراه کړیو زما باندېګان دا ګمراه کو باندېان او ته وای الله ته محتاج دی په هر صورت کې فیاقولو انتم اظلم عبادی هاو نین امن دل لوسابلا یادای په فالار گمراه او سہی لار نه تاسو گمراه غړیو غلای په بنا گمراهو مختلف اقسام عبادت بالقلب عبادت بالجوارح عبادت باللسان خدای عبادت بصی استعانت ذکر کو سمعت لك بغير دا اللحة دا اندادنا بغير دا اللحة تعاوننا اسم نكي استعانت بالله متزمن للثقة والاعتماد على الله تعالى فقد يكون للعبد ثقة على أحد ولا يكون الاعتماد عليه في الأمور دعوة يغيشين لتوي التوكل غله غله اسباب استعمالي ود هغه په الله اعتماد نيو غلا کوالي ني نو هغه بیا اسيانت نوي اسباب استعمالي هو اعتماد په لا باندې نيو هم كامل عبادت نوي قلع ارتماع دیئی خو اسبابنی استعمالی جب آریئی نو اسبابنی استعمالی اسبابنی انکار کئی نو چی توہ توہ چی علکا پریز دے یادا دے یادی نظانو سامنا پخوائی تو کل لے نو چی پخوائی تو کل لے نو زدبی جلالی سوچ کی گھوٹی ورگا وائے پخوائی تو کل لے چی دو کال بہوا دے او اسباب استعمالے اسباب استعمال او بیا انات انجان پردا دی دوی توکل علی اللہ اسباب نے رسول اللہ علیہ وسلم سر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو بعض کجرت اعلی اراد علی رضی الله <سؤال> تعالی عنہ بیمارانه لکشو نبی علیہ السلام سره لاړ یو باختہ اراد علی رضی الله تعالی عنہ ګوره فلئی ټکړه نبی علیہ السلام دوی کاکا باندې ګنار کیون وو وګور وو دووس دمراز را په سجنه باویڑے باور کی دوه بارو دغه باندې مراد راشي نبی اسلام کو توکل دار چا منزیاتو بی بی اپرام ملائزم نیچتے نا نا اسباب استعمالی گی نبی علیہ السلام بوردویج بسم اللہ اللذی لازور مازمی شیعون بس وائی افراج سکھری نا اسباب استعمال کا انجامی اللہ تا اسبارا دی تول توکل چوتا کورناس دے ادارا دے لگوڑی اکار کا سب نکے تو کل پفضائے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو بلا روانو مرسود کے علامہ سرسی ذکر گئی جمعات کے سکسانو ڈی دل نموز وقت نو او گئی جمعات کے ناس دل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو تاپوسک دا سوک تی وردوی دا متوقیلین دی دل اللہ توکال کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو دا متوکیلین ندي قال الله بل هم المتعقلون دا متوکیلین ندي دا متعقلین ندي دای په دین باندې با خوري دای او باندې جوړا کړی دا هغه نه دا کان اورا ککا جمعہ طواله یو ویشتو ویڅغلوري مرډ بارته ځان له سر وګټایې سر کار قسم وکئی تیارې تناسیه تو قلب تستو کندی تنو ای توکل دی توئی چې اسباب استعمال کی او انجام الله ته پرې دی چې بس ما غو کارو چې اسباب می استعمال غو نور الله ستاسو خلا چې ته څه فیصله نه کیه حضرت دیو شعیب الاسلام و سلام مسله بیان کړه انجام اللہ تپریدی سورہِ حود حکوری اتاتی آیم آیات سورہِ حود آیت نمبر اٹسی اتاتی آیم قَالَ يَا قَوْمِيَا رَهِتُم مِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَتِم مِن رَبِّي وَرَزَقَنِي و ما اريدوا نغاله فقو ملا ما نغمان ينوري الا اسمع مستطاع و ما توفيقي الا بالله نده همت زما مگر په الله با دي نده توفيق زما مگر په الله عليه تو وديا الله باندې زان سفارما مسئلے بیان کا مشکی مقابله وکړه نبيای وې هوما توفيقي الا بالله نلهم مزما نل توفيق زما مگر بالله هله تو گندو ویلې اونيب دیاں لا باندې زان الله ذرا علې دا ګندوې له انیب دا رم کې دې سورې وحوت کې یو څو درويشتم آیات وحوت آخر نمبر 123 آخري آیات ولله غب سماوات او الارض ویله یل جون و ایلی یبدع الامر كله دی الله دا و بځګي ټول عبادت کو د الله و توکلاله او ځان سبا رب الله باندې فابو عبادت کو د الله او د عبادت ذکر کو اسباب استعمال کا عبادت الله اوکا چه عبادت دی اوکو اوس انجام الله تفرضه عبادت ما مخيرو عبادت اوجباء عبادت په بدن عبادت په زړه اسباب استعمال کا مسال او کا باب دو دوا عبادت کوت الله وتو گن علي او زنس برب با الله باندې دي دوی تو توکل اسباب استمال کا انجامي الله تفريضا واغو دوی توکل له و ما ربك بغادر النعمات تعملن ندرم ستنا دارگی سورہ مزمیل دہم ایاتو گو رہی سورہ مزمیل آیت نمبر نو نہم ایاتو لہا الہا ایلا ہا لا اله الا هو نشته اجل سرګونګې بغیر د دې لا اله الا هو نشته اجل دروازه په هرته د دې الله نا فتشذ وکلا لا اله الا هو نی زده اج سر گوږه بههد دي الله نا یو الله جب دونه بره کيه وکیلا نو نی وا الله سر ګوره الله ده فدح وکیلا نو نی وا الله بیان کا الله اعتماد وکړه دارگی سورہ اراد آج نمبر تیس دیر شما سورہ اراد آج نمبر تیس دیر شما ذالک ارسلنا قاف یوم الدین ګد خاند من ګر نه ها او موند په دوا نی مولوی او نه ای لیکو و هم یل قرونه الرحمان ان و ربی لا اله الا هو و به بیان کا دا موهيني د ټوکان په وای کې چاو مال لا کو نه منلا نه نه تم بیان کې د بیان ورته کې هو لورا بلا اله الا هو وا پیغمبران دا الله رب لا اله الا هو نيځ دې آج سرګوږه بغیر دې الله نا الهه دا دو ویلې متاب دی الله با دې ځان څوارما او دی الله توزر وجو په دې الله با دې او دی الله توزر وجو ځان به الله اسباب به استعمال کی بیا با अंजाम الله ته پرې دی دارنګي سورای زومور آج نمبر اٹھا تیس ادھا شما سورہ زمر ادھا دیر شمایات وَلَا اِنسَار دَهُمْ ده مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَا دِوَا الْأَرْضَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل لا فرایض ما تدونا من دون الله ان ارادني الله بزورنا لوننا غاشوا بزور و ارادني برحمتن حلونا منسکار در رحمت قل حسبی الله و بغمبر حسبی الله کافی دم الله قل حسبی الله وهى بغمبرا كافده ما لرأى الله حسب الله قل حسب الله وهى بغمبرا كافده ما لرأى الله قل لرأ حسب الله وهى كافده ما لرأى الله عليه يتوقع للمتوكلون فدع الله بأنه ذان صغارون كيه اسوال سے مان گئی انجام اللہ تبرید یہ دی توئے توکل الہ نو یا گنا سائم ور ذکر کر چې امداد وا الله نه واړی انجام اللہ تبرید دو چې هیڅ مخلوق ذکر کا مخلوق اجز دے نو قانون دا دے چدہ چان سګواړی یو باغ بل حاجت دا سخه غنې یقین باندې کې چې زما سپکار دی سګواړم دا چان چې غواړم نو زما آجد دته سخه شته دا چې ځان به مفتاج غړی ز محتاج ما ضرورت میده بیا و دنا غشي غواړي ځکه زان محتاج نه غاڼي هغه صاحب بلا جطن غاڼي نو یې نذر کړي نو اول با خپل اجد داغه څنګه غاڼي یقین باکي کتاب غاړي د مدانه بغواړي کته زمیدار دوای چې مالل بخاري شان هر هغه کومه تروغي کلي ونیه هغه د مولای شهاب دوای چې جوڼډه می وکړ دې نو په بیا بیا غواړتا وای نه ته توا د مولای شهاب نه ها چې هغه جوڼډه دغهونه نه غواړي زميدار نه به کتاب نه غواړي اگر چا نه غواړي چې ستا جدا غسرأي ملا ته وایي کتاب به بکاردې دیم دا چې ځان به محتاج غړې که څو چا نه غواړي او ځان محتاج نه کړي نو یې چې ځاځې دې شنو شي او تور پای دا څنګه یوېدا خو زما ضرورت په ټه اړومو زما یوې ما تشوي دا نو مالا چې یوې راغلا دا به یواله پتو ځان محتاج اږي درېم دا هر چې یو دې خپل جتا غسا او غن ذین ځان محتاج اوغنه نو درېم به تي ما نابهزه الله درکی یونس علی السلام غداری والا شرط پورا کای الله الاه الا انت حاجتا سردی سبحانك بخیل نه پاکی د بقوله انی قود من الوالین زما زرد ز کمزوریم نو الا الا الله ا غداری والا شرط یې پورا کړل دغه سے جلدی عوام د الله صفاتونه یې وکړل نیاد د تول دی اللہ ست پنام دی اللہ تولی دی دا اللہ صفتو نا دیو کرد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ادا اللہ صفتو ناستا دی دا ای ای ای ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای اصلاوین حدیث کرا زی نبی اسلام چی برموس کو زنی ویدا سه غرار کو قرآن بیچی ویدا سه لکه کٹوائی چی جوشی کی چه اگر با پکر مفرد قرآن ویداولی مطلب کوئی در چه من مطلب کوئی گی داری زان لئی و مزیع کوئندی زان ده او عبادت او قرآن نو نو زان ده مفتاج کر اوست نه او گوارا وچه نو قیمتی شه او گوارا اصنبی قیمتا او گواری غواری ده نوی ذاتنا او معمولی شه غواری ده نوی سورینا او معمولی ا خبره نوغه خوان نه کوي او چې د انو زاد ماغوالي نو کېمتی چې ته وواړا کېمتی شیل وس راه نو اوس د نوای اې د سراد وال مستقيم من پلاکا بني غلال منګه کا بني غلال من استقامت راي کا بني غلال ني غلال څه چېغه رستوړ میاوالی کی شہر قرآن رای مولاوی یو خانو چودری وطا لئیوائی چودری سرائی یو غریب سرائے موس تا اولادو موس چیوشو دعای کولا غریب سرائے و یا اللہ دو بوری کنک دے وی یا اللہ دو بوری کنک دے وی اللہ دو بوجائے غنم رالا راکی اللہ دو بوجائے غنم رالا راکی دوا یوګړه یي چودريشه بوته یالهګه د تاسو مختله به غنم نوې د الله ایمان دې نه واळा خلک دې ایمان واळी نو هغه ریبو ته خلک هغه څه غواړي چې قبر سره نه یې تاسو غي ایمان نشته غنم دې ایمان واळा او ما کې سحر ایمان بو جای ډکه یو قدم نيسته نو زه دې څنګه قدم واړم هغه ته دراشه چې زړه لاندې کومه د کچلو کوم پر پتاه لکه کې بو جای مال راګړي نو زه الا نه واړا ایمان دې نه سرات مستقیم دې نه واړا اوس سرات والمستقیم اې سرات والمستقیم چته دا مانګه چې اوخه مونږه نه نو ځکه دې تا ته باندې یو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه غلال خود نه شي وای نو چې هغه اصل کے هدایت وګړو مانو باندې راضي د غلطای یو وجدای چه موفاصر غلطی کهی نو آده دی وجنه چه اغاد یو لفظ پتولو ماناگانو بانده نی پویا اصولو که منویلیو واغ آرز آئیو مانا آلی نو چه آرز آئیو مانا آلی نو آگا غلط ویلو چه مرای که اندوانان خطه وا نو چه آرز آئیو مانا آلی نو آگا حدایت اصل کے پگڑو مانو باندرازی یو دے حدایت عاما یو دے حدایت خاصا حدایت عاما چھتا جون لار چاری خودل چھتا جون لار چاری وطوخی لگا سورہ تو آہا پانزر سمیاتو گو رہی سورہ تو آہا ار نمبر 50 50 سم زیو کمپ 50 سم نه شروع کوم قالا بمر بګمایا موسی وان سو دستا سپالونگی و موسیٰ علیہ السلاما قالا ربن اللذی آتا کل شین کل کهو سم وی موسیٰ علیہ السلاما ربن اللذی آتا شین کل رب زمنگا که دے چھو ورکڑے دے حریف شلد آگ جوڑا کن بیاه وطا طریقه ده جوان خودلده هداه ده عامه مراد ده کل اشه ده هداه ده عامه ارچه ده جوان لائه گدر خودلده محید ده آغه ده جوان آو بوکی گرزی آو فراک کئیو مرگای ته ده ده جوان داری بچه چه بنیو که نوالو جدا چلو تا چاکه لده زماری تا دا آغدا جو اندو زماری بچه چرالوی گی نخکار کئی زان لسنیوی او خوری داو تا چا چال خیلے دی چنجی تا دا آغدا خوراک چل ما شون تا او گورا دا انسان چاگا پیدا شی نوگتا چا چال خیلے دی چا دا مورتے پا بخلی او شا تا براکا سابرا کاغی اوستاخلی تبا پائیزی دا چلو تا چاکولی دا یو ذات ستے چا غدا چلو نا خیلی دی قالا ربنا اللذی آتا کل شین خلقا ہو وی موسیٰ علیہ السلام رب زمگا غز آت دے چو ورگڑے دے یار یوشی لداغ جوڑا سم مہادا بیا یو تا د ريګو ځوان کوو د لالا چې ځوان ما څنګه تیرې دي توي هېراته امه دیندې عزت بیا یو پمانه د له ګنو د انډیا له مسلمان او د کتابونو چان بیا راولې ګل کتابونو راولې ګل خنگو تے لا رو کودنا انبیاء را لگلنگ سور ایراد و میاتو گوری آت نمبر سات سور ایراد سور ایراد آت نمبر سات و میاتو ويغفول اللذين كفروا لولاهم زلالي آيات من ربي انما انت منذرون ولكل قوم حاد انما انت منذرون بشاکاته يارغنك انما انت منذرون بشاکاته وَلِي قُلِّ قَوْمِ نَحَادُ او ده پار آدھار یو قومیون لار خودھون گئو ایدار پر مانا ده لار خودھلو ده انبیاءو وَلِي قُلِّ قَوْمِ نَحَادُ ده پار آدھار یو وَلِلْقُلِّ قَوْمِنْحَادِ دَفَارَ دَارِيَوْ قَوْمِنْ لَا رَحُودُنْ جَيَوْا شَاَ اللَّهُ وَتَا اللَّهُودْ رَعَ لِلْقِلِيُوَا او دی انبیاء مسلام با دی قومنو تلا رشه دی دارانگی سورت الانبیاء دری او یا امیاتو گو آج نمبر تریعتر دریعوی آئیم چه بیان بیکو لار بیکو دلاء سورة الانگیا آج نمبر تریعتر دریعوی آئیم آج نمبر تریعتر دریعوی آئیم چه امی آلیم سلام با قومونت اللہ ری خودلیم و جالناهم ائمتن بی امرنا و جالناهم ائمتن جرونی مگا ذیل من شران یه بی امرنا چه بیان بے گوزمگا بہو کم باگ دیئے یا دون به امرنا بیان به ګو زمونګه به غم باندې تاو ګم کو ته بیان ګو یا دون به امرنا بیان به ګو زمونګه به غم باندې من باندې تاوي او دای وا کو منو ته بیان ګو وَجَانَا امْتَا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا قَرْضُوْدِوْنَ گَا تَعِلَمَ شَرَانَ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اچھ بیان بے قُرزمم که حکم باندی نحی داد بمانا د بیان داران کی داد بمانا د بیان وَاَمْمَا سَنُدُ فَحَدَيْنَا هُمَّا هر جسمو دیانو نو بیان کرے مانگا دا ایتا امیارا لیگلیو کتابنا را لیگلیو بیانو موعتا کرے ہو مہداد بمانا دا بیان لے گلو دا امیار لیم و سلام کلاہ کلاکوالی دا مذبوتوالی توفیق حداد بمانا دا کلاکوالی لغة سورة المحمد آد دنبر ساترا واللسمان سورة المحمد آد دنبر ساترا واللسمان الذين زادوا مودا ا غفان چغې تل دې زاد کيو زاد او مودا نو زیات کړه زایل توفيق الله نور مضبوط اي نور کلا کيو زکه دې د نصیب شوي نو زاد او مودا زیات اي ان زیات کړه زایل بابي سوراي يونس آت نمبر نا و نام يونس آت نمبر نا نهم ينالذین آمنو عامل صالحات یا کینا نا گسان چې ایمان رالو وامل صالحات اعماله غنیکو یا دی امر ب ایمانه ما توفیق باور کیدای لرا رد دای په ایمان دایو یا دی امر ب ایمانه ما توفیق باور کیدای لرا رد دایو بی ایمانیم بس عبد ایماننو دا دایی چه ایمانی براوله ری مخی والا بوالا توفیق وار کی طاقت بوالا وار کی مزود بے کی یادی ایم رب هم بی ایمانیم توفیق بار دای لغا رب دایی بی ایمانیم بس عبد ایماننو دای باندی سمعذاب الله به نورم ګلکیه الله به نورم مضبوط کی سوره ان قابوت اخیدی آیات یو کم او یایم اخیدی آیات ده یو کم او الذين جادوا فينا لنا ديننا وسبلنا والذين جادوا فينا لنا ديننا وسبلنا آګه سان جاي وو چې شوګه زموږ لنا ديننا وسبلنا کلهبغو مونږه د الهه په لارو زموږ باندې دگر چاگئی خوئی اصیم ایمان نسیب شویده وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کلاک باگو مانگا دایلرا پا لارو زمان بانده نهیداد مانا کلاکواله مذگو تواله وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينا اغه غسان چغې جات وګزم بلاره کې لنا دی نن صبح لانا تقریبا موږ د الهه بلاره زمون باندې د</thead> په معنا صبح</thead> په معنا د کلا کوالی چې زوې کلاکم زوې مزبوط کړي ایمان وځم راړې او نور به ان کلا دارگی سر ایونس و پانچ اوستمایات آت نمبر ستاون یا اول سمسی بارا سر ایونس آت نمبر ستاون و پانچ یا ایوہا ناسو قد جاکم معمی من ربکم وَشِفَاؤُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاؤُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُوَ الدَّوَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ هُدَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِعِبَادِ الْمُؤْمِنَانِ وَهُوَ الدَّوَاءُ وَرَحْمَةٌ لو دو ورحمت للمؤمنين هداه دو رحمت دبارو د مؤمنانو دانګي هداه به معنا د اصول الجنه چې جنات ته ورسی چه جانت بے نسیب شی جانت نو رسیب اِنَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِينَ یاقینن آیا کسان چگئی ایمان دارا ملو کرنیک یا, یا دیئم رب هم بی ایمان ایم دو برزید ایلا رب ایمان ایمان تجريم طادم الاماره شبي عباد الله من دون ولي في جنات النعيم باجن جنن دارك ديون جوزيا جنن دارك دي نيهدان بما نازرسل اصول الجنه ان الذين امنوا امنوا صالحات یا دی امرقو بی ایمانهم تجری من تعذم الانهار فی جنات النعیم نو به ماره رسونه لن جننا وصول چه بدی مانو نو پویږي واغ تګرانشی نو, کی. نو, آگا نو آیا قرانی کریم یو زانو یو زایوی اما فهمد فهدیناهم هر څومره ديانو موږ غیته هدات کړو دل زوي ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله الهدات نکي قوم کافرانو ته نو څومره ديان کافر نو اګل ته الهدات کړو چې ته دې الهدات وانه پیدات ali dara bay mana para bay ke ان الله لا يهدي القوم الكافرين کافی رو تا اللہ حدایت نکی او بند زیوئی اما سمود فاردائی میں او سمودیان چوئی تا حدایت کرو نو اگر ہوا کافی رو نو بیاوئی قرآن کی تضاد دے تضاد دے استا تکرینگی اما لای روم یا واقعہ ذکر کری دا یا استاد شاگرد تا وی دو کدن غلاس پروت بمز اگر را شاگرد دیو نه غ شاگرد کریم مو مو تا کریم وایو لاسرگی چیکگی دوخ کاری نو هغه کریم بو جگارو دوخ کاری دو څنګه لا اوازیو کمی اوستاز کمی او گلاس راڑا اگو اتوی مڈفو او گلاس دیگر راڑا کرنے وی نجی او ندی دو دی اوستاز ور تاوی یو دی دو دی اوستاز ور تاوی خراوشا چراغی گٹی ورنورکڑا ویدو کلائیو مات کا او دا بل راړه دے چلار گٹی را خلاسکڑا گلاس مات کا نو بل چتاو دنه وډاړو استاد زره ګلاس را لګا ما استاد یې اغف یو د تا د نه دی یو ځای کی یو دا بل ځای کی بلا مان مراد کله یو مان مراد یې کله بلا مان مراد یې چې ته په نو بیاغا اشکال پخبلا بانده ختمشی والا چطر مانا بانده باندې نواری او راولا کی زی تفسیر لکما نو تفسیر سی دی او داد بلنا نا کی زی تفسیر لکما نو تفسیر بیا سی گر وڈی لکلی نو جگاهو بیا پویا نیو نو بیا کالا یو سوڑی کیا کالا بل سو او ای تفسیر می لی ده او بایی کی گاڑی وڈی مدودیم تفسیر لی کلیو پدید کی گی کل چه تا تا لوگت پورن نده معلوم الان پورن نی مغبیا گاڑی وڈی کئی نو اوال زان کو اکول گواڑی چه او لبس بسو مانو باندر آگل او دلتا کم امانا مراد دا کم امانا مراد دا آل امران لگو گو رئی یو سل اتذیر شمایات یو کتاب د قرآن اکریم او دا آغی بارا کسا ہوئی دکا هو دل المتقین جو دنل متقین هدایت له پاره د متقینانو نوې هدایت له پاره کافر بس کوي نو بیا ضرورت یي د دې مطلب دا لري چې फायدمن به نو फायدمن خو د کافروم ګرځي دي چې قران می اورېدل او ایمان نو بیا څه دونه شي نه نه مڼا ودلل متقين معنا هدات په معنا سبات د خلقوالي کلا کواله متقين الله رڼا د متقين الله اودل الناس نو بيان د تو روحو قال قران د هدات په د بيان سوره ال عمران يوصل اته د ارشاد 1.38 هذا بيان للناس هو دعوه دل دي جداګل هذا بيان للناس دا بيان ده په بارو د قلب هدل الناس بيان للناس هو اور ہونا دا کلا کوال دے او بندو دا بار دمو طغانو پددا یو داش دارنګ دل دی کی اے جنا صراط المستقیم کلاګ منګا بتاګ دا راز پیغمبر کلاګ منګا بني غلارا باندي اے جنا صراط المستقیم کلاګ و زرات مستقیم صده وی زرات مستقیم قرآن دازه و لفظ راڑه چه طول و ماناگانو لشامل چه زکر دا اللہ نا چه غواری نو دا غواری چه اللہ ما کلکی پخبل عبادت ها. دا اللہ نا نو الله ما کلکی په تابعدارای د انبیال مسالم د الله ته غواړي نو دا غواړي چې الله ما کلکی په نو سيراده مستقيم دا سه لفظ زراډ شدا تونو مانا ګانو له شاملو تاقدارید انبیاء لیم صلاح سراط مستقیم قرآن کریم سراط مستقیم دا اللہ عبادت سراط مستقیم تاقدارید انبیاء لیم صلاح سراط مستقیم دے لگاوز سورہ فاتح اگوری اولاو دیمیات تاقدارید انبیاء لیم اولا ادعي ميعاد سوره الفتحه ان فتحنا لك فتحا مبينا ورسول وياد يسرابا کلاک بکی تالا را پا لارا نیغا باندی ویا دیا گاسرات وموسنقیمہ کلاک بکی تالا را پا نیغا لارا باندی سمت لب کلاک بکی را پا لارا دا انبیاء لیم سلاما زورا انبیاء چی تیر شویو دا غی چکم را چلو به ان توحد الله غریب دې کله کی ويا دی غسراد مستقیما کله بغی تا رب لار نی غبادی داغه یاسین یاسین یاسین القران انا قل من المرسلين على صراط المستقيم انا قل من المرسلين يجنان يتغلق لشونه على صراط المستقيم يتبنيغلار باني تجبغمالار رواني دار انا راد انبياء المسلام نگالا سرعت مستقیم توی اپنی غلار باندی یعنی بلارد انبیاء لیم السلام دارنگی سوره صحفات یو سلو اللسم آیاتو بوری یو سل اطلاسم سوره و آده نا همه الکتاب و نا هم صراط المستقيم و آده نا همه السراط والمستقيم و آده نا همه السراط والمستقيم لکرئیو مانگا سلام حارون علیه سلام وادینا هما صراط المستقيم لاګریو منګای دې لره پنې غلار سما تاو منګای دې لاګریو بلار دې انبياله مو سلام داینه مکه جان بياله مو سلام کوم لاروا انبياله مو سلام کوم داو چلو له وو انبياله سلام کوم ګار کړیو تأتي بها العربانك لكريوه ما نعذر ذكر مكنا ويهب وَلَقَدْ مَنَنَّا لَا مُوسَى وَحَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمَ وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ وَعَدَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وا ده دا و مسراط المستقیم لا کړیو موږ دې لاره بلاره دی غوا دي سماد لا موږ لا کړیو موږ په لاره د انبیا له مسالم چې د انبیا لا لا کړیو دا رنګي د انبیا لاره هغه سراد مستقیم وو پیغمبر پاک توموی دا غیب آگا لارا بانده کلکشا سورت الانحام آردن بر نبی نبی اگوری سورت الانحام آردن بر نبی نبی چکلا دا ابراهیم علی اسلام تذکرهو کی اول ابراهیم علی اسلام خبر شورو کی دعا غدریعو یایم ایاتنا صبرو یایم اینا ویس قالا ابراهیم علی ابی آذار اتتا غرصنا من آلحا انی اراکا و قوم قفید ابراهيم السلام طارد دم سلام بيان جوړي وا يا ولي ور تل قهو جه دنا ارته نا ابراهيم علاكم نغو درځ ار دمن شا ان رب که كلنا دينا ونوهنا دينا من قبله ومن ذريته داود وسليمان وايوبا ويوسفا وموسى وحارون داد انبياء سلسلة روانك نكامياتك أولئك آبائه فجيني بمثلهم اولائق آبائی فجینی بمسلیم اذا جمحات ناجر للمجامیون دار زمانگا مشاران دید زیون تیگرانا کنا تا چا زیون تیترہ تاوکایا نو یو یو ذکر کی ابراہیم ورپسی شمیرا واہرنا لہو ایساگا ویاکوب ولمہ دینا ونوح نادينا من قبله ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وحارون وكذلك نز المحسنين وزكريا ويحيا ويسى وإلياس كل من الصالحين وإسمايلا واليسى ويونسى ولوتوى وکلن وضل الله ل الله نبینا باطلب انبيای ذکر ګل ابراهیم علی سلام عیسا علی سلام یعقوب علی سلام نوح علی سلام داوود علی سلام سلیمان علی سلام ایوب علی سلام یوسف علی سلام موسی علی سلام هارون علی سلام زكريا عليه السلام <سؤال> يا يونس عليه السلام يحيى عليه لسلام إلياس عليه السلام اسماعيل عليه السلام إلياس عليه السلام يونس عليه السلام هارون عليه السلام ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وتبعناهم وذاهن إلى الصراط المستقيم ما منظور غړیو مونږه دایې اله لاسرا دمستقیم فنار دی غاباندی ځا الله یا دی می شاو می نه با دی دا دا الله کلا کواله لګیب دی باندې سږجه خوشید باندې غانو د الله دا یا وَلَاوْ أَشْرَقُوهُ لَحَبِطَانُمَا كَانُوْ يَعْمَلُونَ دا اطلس انبیاء کدائی شرکڑوئے نو آمان برباد شرکوئے بلوے لاکم کو جا دے وے جی مشرک بسی مسکی گی کنا دا انبیاءو کشرکڑوئے آمان بے بربادوئے مشرک بسی کم زائر مسکی گی بیزا جان لطنف کری دې زی عبادت لا مشرک بسې مس کوي هغه خپل مال خراب شي بیا نوینه بریا ته مقصود پږي کې ولا يقال الذين هذ الله داوګه سانه چې الله ول توفيق ورغړو فبهو داو مغتدي فبهو داو مغتدي بلار ذای باند روان شا فغو تا موطدیان ذای بلار باند روان شا نور انبیای ذکرکل فغو تا موطدی ذای روان شا سمات لاو کما شر متعدلا غرازی ابراهیم سلام ګړیو پر پرهودینو ګور حردي ساغ حرديار خوب آی پره فو دهو کله موی مقابله ای نګورا نوراله سلام ککور ګټه دې دون را دین دادو سره مان تکلیف را لی ایوب تو ګورا کله بادشاہ نو مقابله ای موسی او هارون تو کله اولاد غمر حاضر نو زکریا دو زهای کینو احیات او وګورا دی او با تو بازار ما کوي هر دی لیاس تا وګورا کچاڑ زربار دی اسماعیل دا وګورا اګمل بره ودنی د کوم تاګ دی حضرت یا ساتو ګورا کله مې ګېډه داتللی جې ان داتلی دیو نس تو ګورا کله خوږه مې سره کوسی ورتي حضرت لو تو ګورا دې ټول په سی اونای ګالذینا حدا الله داغه سادی چې الله ول توفیق ورکنه او وا به خدا او مفتد دی د زاین په بار او روان شاه دای تو غرا ا گئی څه کړیو هغه با ته او مفتد دی کلا ان و الا دا مگر پتن پارد محلوقات دی لارا کی دا سانو لارا دا دی کی و تخلیفون برداشت کے بد امی برداشت تخلیف برداشت کے برداشت کے بد نامی و برداشت کے دا سانو دا تر دیا و تر دا یاو سڑی پیٹ اراد کوری و گردو نو ستو باندې شو ما خزرالا او غپې دې او چاکګر باندې چاکګر تاسو لږې وګورځو ور دې و مړ دې ستنې و د ډیر په جزایو کوي خزر دار تر دې او تر پړې نه دا دا تر دې او تر داګ تر دې او تر مهري ځان تیر مهري وړانده پته و دا درځاو دوه نه ها هرګیا شکشو اگر چې ما زني نه الهه مست هرګیا شکشو اگر مست دا دې وکه بایت کشید چا شک شوی باب بارونه راکاږي انجته ملامت ویو اخه نږدې ده حبن ذکر کفل يلني اللهم آمين یاو دې ملامه ځکه یو توفیق اخوان مو وي یو هدایت په معنا د لارې د انبیال مسالم یو هدایت په معنا د لارو د انبیال مسالم دوی د توفیق انصرات مستقيم یعنی اصرار د مستقيم لارو د دیم سرات مستقیم و معنی دا عبادت سرات مستقیم و عبادت الله لکه لگا سورہ آل امران پندرستم آتو گو رئی دیم مستقیم و معنی دا عبادت آت نمبر پچاس سورہ آل امران اکاون یو پندرستم سورة آلِ عمران اِنَّ اللَّهَا رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَابُدُوهُ هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمُ عِسَىٰ علیہ السلام وَيُّهُ اِنَّ اللَّهَا رَبِّي وَرَبُّكُمْ يَقِنًا اللَّهَ زَمَان رَبِّ اُسْتَاسُ رَبُّ فَابُدُوهُ دَعَ اللَّهَا عِبَادَتُ حضا سراتم مستقیم او داد اللہ را میغا دا اللہ عبادت دا میغا او داگا سی سورہ مریم کیوں ذکر کئی شمال دیر شمایات کے این اللہ و ربی و ربکم فابدو مریم آیت نمبر چتیس این اللہ و ربی و ربکم یقیناً او مغاد زمارب او ستاسراب وادودو داغ اعبادتو کی هاد آسرات مستقيم او داد اللارنغا دیو اللہ اعبادتو کی او دا اعبادت اللہ دنغمارا دیو ها تنبر اکاس اٹ بیتم درویشتہ مسیح بارا سوری آسین ها تنبر اکاس اٹ بیتم اَلَمْ آدِ اِلَيْكُمْ اَبْنِ اٰدَمًا اللَّهَ تَعْبُدُ شَيْطَانًا اللَّهَ تَعْبُدُ شَيْطَانًا اِنَّهُ لَكُمْ أَدُومُ مُبِينًا وَانِ عَبُدُونِی وَانِ عَبُدُونِی هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا زما عبادت کوي او دال عبادت الله نې غلار د دې مانه سراط مستقيم عبادت الله وا نېبودونی هاذا صراط المستقیم زما عبادت د کوي او دال نې غلار د دې سراط مستقيم میسراج زراعت مستقیم د اللہ کتاب قرآن کریم لگا سورہ آل امران آت نمبر ایک سو ایک و گوری یو سل یو سل یو ایک که فتح برونا وانتم تتلا لیکم آیات اللہ وفیقم رسولون تاثو کی سنت پیغمبر دی تاثو کی پیغمبر دی کرا چی جواندیو ومی یا تصم چاچ منگلو لگلا دا اللہ فقد او دیا الاسرات مستقیم تا کی زرارتو فګور به شرط تا ته تر عبد الله ربی می و باندې و من یعتصم الله کتاب باندې قران باندې کلاچو فقط هديا ال سراد مستقيم قران ده الله لامن سکو او ت بیا دا پري او بل پلاځي يرسه چاله خلق منه نه دا خبره دا جلال الله قران لار لار دا پری خدا و ميا دسم فقد هديا الى صراط مستقيم چا چې من ګول لا ګول دا فقد هديا الى صراط مستقيم تاکي صراط توفيږ ورګه شدلا او طرف د نی رلار مصیب شو داونگی سورای انام وګړی یو څلشم پګشته ما یاد سرات المسطقم معنا قرانی کریم سرات یا او سلش با اشتماعات ایت سوچه بیس سوره ای آنامه و ها دا سراد دا قران لار راه درب ستاد ميرا وهذا اسرا درب مستقيما دا قران رب دا لار راه درب ستاد ميرا زه کوي زا غسويل المستقيم واغري سبول غوایا ديو زمان ديو نوریل گمرایل تبایل آلیدی زاکا سبیل المستقیم و غیری صبر هلو دوایت وزر آلت ور ریدا نا نیغا لارد دیبسی روان شا و ها دا سرات ربیگا مستقیم دا لارد رفستاد نیغا نو دیبسی روان شا دارانگی یاوصل ذو پانځوست ما یا ته ګورې همدې سورای انام کې یاوصل ذو پانځوست ما وان هاذا صراط مستقیما ان فتقبوها وان هاذا صراط مستقیما فتقبوها دال رزمارا نيره مرتب یو امر کړي امر ناکی مو صلات امر دے چې موږ نه کې هغه ته ګناګار وای آ تو امر دے چې زکات نور کړي نو هغه ته تا واه تو زکات نور کافر شوي وجب ته قران نو وای ته قران تا کې خیر دے وَنَٰذِرَ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۚ دَالًا رَزْمَانِيًا وَارْتَبِهُو ۚ ذِذِ ثابداريو کَي دي بصرا شي والارض ضبيو سولا فتفرق بي گومان سبيليه ظالمم واسا ببه دارنگ الله لا لا ګن تا تبو نه خامخا تاسو وی هريږئ د الله وا سرات المسقيم نو معنا سه هر جنا سراتل مستقيمه کلاګي منبني لا را سماځو کلاګي منګا په قراني قریب باندې کلاګي منګا کلایم ګمنګا په لار ده انبياله مسالم آمدي الله مونږه با وکړه کې هر دین استرات المسطکیما و دې سرات مستقيم په دې لار کې خراب دان دي ډېر تاوردینه پاتې کې دینه باندې مني گئیو زوب باندې مني گئی وان مانو نه شيطان منا کون کی ددینا ڈیر دی یود آغین شیطان دی چه شیطان بدی ددینا منی کئیو لگا سور اعراف شپان سمیات و گوری آت نمبر سولا سور اعراف سور اعراف آد نمبر سولہ شبارسام شبارسام آیات سورہ آراف قَالَا فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَا بُدَنَ لَمْ سِرَادَ قَلْ وی شیطان و بی ما اغویتنی و سبب داری چیز ما جوان غور رجل اذا فسد عیشو شوکانی مانا کئی حدان چی اللہ قالا و بی ما اغویتنی وی شیطان و سبب داری چیز ما جوان لا غوتا لنا لون سراطا مستقیما خامغا کې نیم بدی دا ستا بلار نیږي کې زه به قران ته دما شل کارو الله جوړ کما من بین ایدیما بیا براځما دای دا مخینا ما به دراز ما پات کو و من خلفهم اور درستو زین کلار شلو گارونو ولا بیدا کو وان ایمانہم وان سما الہم تخی ترونو برا زما دګس ترونو برا زما شاکرین او منو میا سر زین تا ددار شیطان قسم خورله څه زمونه کوم قران تبرانه نورادي هغه نه چلو نو ورزي اډیر استاد دي او دا هغه بیا مختلفه طریقي زلي کارتبونه زري چې دا قران نه به څنګه پاتې کوما هم جای پاتې کړئو سوره نمبر 24 سرائه نامل آدم بر چوبیس سلی نشتمه و جدوها و قومها یخدونه من الله امیمونده دیلارا قومد دیلارا آم مرغای ویی وَجَدُّهَا وَقَوْمَهَا يَزُدُونَ لِشَامْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَبِعْمُونَ دَهِ لَرَا قَوْمْ دَهِ لَرَا شَدَئِن سُجدًا كَيْنُوَرْتَ بَغِرْدَ آلَّهَنَا وَزَيَّنَا لَوْمُ شَيْطَانُ آمَالَهُمْ خِيس تَقْرِي دَهِ دَهِ شَيْطَانَ دَهِي أَغَبَدْ آمَالَ فَصَدَّهُمْ م بانګړې دی د لارو سې لارې نه وساده هماني سوي له بانګړې دی د لارو سې لارې نه فاو الله يهدون د دی سې نه شیطان باندې قران نه پریدي شیطان باندې عبادت نه پریدي شیطان بدی تابزارای جناب رسول الله صلی الله وسلم تنبری دی دیمه نا کوم کی د قران نا اصحاب دوال کباره اگر پیران اگری ډران اگر نا کار استادانو چاوی وې د قران نا بندایو کلو ورته راشا نه دور الپکو کلبوئی راشا ادمان تک دورا دار تاک قرآن نا بده طریقه بنده پیران بایده قرآن نه بده ای سوره اعذاب نمبر ستاسا وشبه تمو گو رئی اگا پیران او لیڈران يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهٌ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اتَّخَذْنَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ شَفِيعًا ذَيْبَوې هاي هاي رونکاوي له منګلارا چې مونږه د تابزارې کړهوې دا الله او د تابزارې مونږ کړهوې پیغمبرو وقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ ووا یذیا وا زمنگرابا منګر تا بزارې کړو د خپل لیډرانو او د خپل مشرانو فاللونو سبيلا ګمړای ګمنګ واړو نو موږ ته سېلارنا منګې واړو د قران مو خدای په سره وایو اننا ادعانا صادقنا و كبرانا ما ضلونا سبيلا مگر دا د داری کړه و د خپلې ډرانو او د خپل مشرانو فضلونا سبيلا هرڅه قران لیکلي دي لا يهددون ولا يعدون تابعهم لا يهددون ولا يهدون تابعهما أظل المقهود وظل القائد الحدي نوات أخبال اللار معلوموا ننتابدارو تاللار خولشوا أظل المقهود وظل القائد الحدي آج وار بسي روان وغم غمراهو چا بسي روان وغم غمراهانو نو عطا خپل لار معلومه وا او نه بل د لار کوز له شوا اي او اذا کانل غراب سواد قومين اذا کانل غراب سواد قومين فياديم سبيل الحالكين کله چې قوم مشارکار غيو بیا ود झाला قدلار د ایران لار اور د خیه چلیډو نه کاري کاری دی نه کاری هغه تا غلته بیا خی نو منی گئی به او طریقہ قران لا مزا قران د مکې نه مو آیا په ستريقه منی گئیو دارنګ درې منا گونګې دین الا اخبار والرهبان ناګار موليان او ناګار بينان هغه د قران د منې کوي چې ما زہ لا سورہ توبه اځ نمبر 3 سالور دی رشمو ګورئ سورہ توبه سالور دی رشمہ سورہ توبه لسما سبارا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلونا مؤلمة سبيل باطل ويسدونا عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا وديمان خاواندانوا ان گثیر مېال احبار او رهبان کثیر مېولې دا وڅي او مولا ويو ډېر بازار سي ان گثیر مېال احبار او رهبان يقينا د يرذ مليانو نا او د يرذ پیرانو ان گثیر مېال احبار او یاکیناً ڈیر دا مولیانونا او ڈیر دا پیدانونا لیا گلونا اموالنا سبل باطل خامغا مغا دا خلق و باطل و طریقو او غیل بیانیر چن ورزی مختلفی طریقی و په یو طریقا په پا بلا طریقا خلقونا چمال والی انا كثيرا من الاحبار والرهبان ياكنا ان دير ذا مريان وبراننا لا يأكلون اموال الناس بالباطل خريه ما لنا دخلق مباطل تاريكو ويصدون عن سبيل الله او بند اي خلق لراد الارض اللان دخلق مال بباطل تاريكو خريه نو الله او د سوق تیار کینوګه دونه اوخري نو الله یا ګلول نه اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله او باندې خل کول راځ لارې د الله نه خلک دا الله زلارې نه باندې سماتوب خلک دا الله د کتاب نه باندې دا الله د کتاب نه خلک دارنگی سورای مومنون دعوت ورگون کی دی مستقیم تا سوگتی نو دعوت ورگون کی دی تا امیال مصلاح لگا سورای مومنون دریع ویائی میا تو گوری سورای تريات تردريع يا امام وإنكا لددهم إلى سراد مستقيم وإنكا لددهم إلى سراد تتاو توږه دایلا ترا غواړی دایلا را اله سراط مستقیم په طرف زلار نیو باندې ستګار ده چې ته خاله کرا غواړی اله سراط مستقیم په طرف زلار نیو باندې نیو لار ته دا دایان دیتا انبیاء له مسلمانو داوت ورګون غللی دا پیغمبر او وا اننا جلادهم من صراط مستقيم ته داوت ورګه دایلا په طرف د لارې نیو عبادت درنګ سورای زخروف درې سن وختمایا تو ګورای په دې نمبر 43 دري سالو افتمایات فاستم ذک بالذی و هی الیکا فاستم ذک بالذی و هی الیکا مان ګن لاغو با چې وای شور تا تا مڠول لاگو باغ باب ني چواي د تا تا قران با نك لاچا فاستم سي باللي يوي لي كا ان جال سراط المستقيم طيب ني لار باندي و انه لذكر الله لكمك شعر قران الله برحمتن وليكي نو مون ته و سیاست کو چرپران درسونه باندې پریږی دا قران درسونه باندې کوي او خلکو ته دعوه چلوئ نو دا یا تونې ویلي فاستام سک بالذی ان کا لا سراتم مستقيم او زړه یا توبې ویلون ومن ارذ الذکری فان لو معیشه ظنکا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلَيْ قَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اول کی آغا ہوئی اخر کی بیاد دائعاتو نوئی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلَيْ قَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ تا سنبتہ بوس کو لیشی او بیا آغا ما شارو کلی کلیو ایا علماء البندیر تعال بقاہو کم او سالنا شیخ القرآن ادونا اذا ا وقت ظه قبل الوفاه ب20 ما كان مودي دونه گم لي فترابه بل الموت ترغو درس گم للعالمين فاجابه اسامه بعهوده هذا صحابه بالامير المؤمنين قالت طيب وادي ووسقي هذا صحابه النبي المؤمنين بارك دروس دروسه وتنظيمه ناظمات درار سیل کدرار فيلم متقين هاغه وکه ما اشهارو گمه هاغه وصيت لیکله و ها واس تام زي بالذي و هي ليكا ان قال صراط مستقيم و انه لذکر الله و لكميك دا پانده 12 استاد پومنه 12 و سوف ذره جتاشو نماز یتابو شغلیشی وصفاتس الونا دارنج سور یوسف ها وګری ایاو تنظیم بر یوسل اتمه 108 یوسل اتمات سور یوسف ول ها زی سبلی ادو ال الله و پیغمبر داز ما ز لارا ادو ال الله چراغ والمه خل ګل د الله کتاب تا الا بصیر دن انا ومن من تبعنی بدلیل باندې ما ز اوس چه ز تابدار زاو زمان مرغری بازار اللہ طرف تو دا ترک ہوا الا بصیرہ دین انا و مد تبانی زبد تابدار و سبحان اللہ و من المشرکین انی مذ المشرکین نا ذکا مشرکین د مشرکین د دینه اراس کوي مشرکین د دینه مخړایو اراس کوم کی د دینه ورنای کیونه منهل مشرکون اراس کوم کی د دینه د صراط مستقیمه اور اې دود کیه صراط مستقیم دی مشرکان لا غسوره ابراهیم د ارشاد آیات وګورئ سورہ ابراہیم <ای> آيت نمبر 30 دې ارشاد کړي سرات مستقيم نه ايراس کړي سرات مستقيم نه اوړي نو سوق دي مشرکان ايده سرات مستقيم نه اوړي ايده سرات مستقيم نه مخړأي سراط مستقيم پريدي وجالول لله ان دادا ليزلوان سبيلي وګرځول د يال عرب مسل الله ليزلوان سبيلي د پاره چې واوري د لارې د الله نه انځا ميداسي چې واوري د واوري د الله د لارې لئو ذلوان سبیلئ قلتا مدو فا این مسیركم الاننار وردو آسکوا آخلا فا این مسیركم الاننار یا گنات لاؤستاشو دیورتا زیوربا هم زی دارنگی سرائی مومنون سلو رو یایم آتا اير اس کاوږي مشرکان دي قیامت نه مني ا سانو ر ويا ميات سوره مؤمنون و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن سرادلنا کذبون یقین نار غسان چغی نه مني قیامت ان الذین لا یا دین نه نا غسان چا غی نه منی قیامت ان سرات له نا کیبونه هغه دی سایلار نه هغه دی قرآن له نا کیبونه او دې دوی کی اعراض کی نارازی قرآن تا نګی قرآن تا تاګداری نه قرآن اذن سرات المستقیم ما نادا ایدنا صراط المستقیم زکر مشرکانی نبنیم این و اینا کالت دوهم الہ صراط مستقیم اینا اللذین اللہ یوکنون بالآخرا یکننا غسانا چگین منی قیامت قیامت وَإِنَّ وَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اسْتِرَادِ الْمَاكِبُونَ أَغْيِضِ سَيِّرَ النَّارَ وِذُنْكِي لَا النَّارُ وِقُرآنُ النَّارُ وِقُرآنُ بِذِي زَاغَ سَبِيلُ الْمُصْطَفِي مُغَرِّهِ صَبْرُ الْغَوَايَاتِ وَالضَّلَالَةِ وَالرِّدَ قُرْآنِي بِيهُ قَدْ نُورُ صَبَّتِ سَارِشُو کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصد مشہول قدام لیکن سو چکا نا تمام کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصد مشہول قدام سلم قاضی مبارک میں خری رج در تحصیل منطق میں بری سلم قاضی ترخ کے لئے حکم دے مان تک یاد شا مان تک یاد نشو چاند خوانی اگمدی یونانیان چامسو با دیتوار راضی بلے چاند خوانی اگمدی یونانیان اگمدی ایمانیان را هن بخوان سو بورید یونانیانو ایلم بوائی راشه لگدی ایمان ایلم اموائی قرآن تاون که نا کنام چند خوانی حکمدی یونانیان حکمدی ایمانیان را هم بخوان سو بورید یونانیان ویلم بوای لذ ایمانی علم ویموایا چند خوانی حکمدی یونانیان حکمدی ایمانیان را هم بخوان لوه دل اعظ بللہی شیطان بشو اے مدرس درس قرآن بگو دا سرر دې شیطان نه بول نو وینځا مدار سراشن قران موایا د قران په خوانم ځان پوهه کا غره دېن سترات المسطقم کلا کې منګه پنې غلار نگلار قراني غريم نگلار د الله عبادت نگلار تابعداري د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مانا دا کلاکی منگا پا قرآن کلاکی منگا پا تابیدار پیغمبر کلاکی منگا پا خپل عبادتو قانون دادے چھے علاقان سکول کے تیوری وی سابق وی کتاب کے نو بیا پریٹیکل اے کئی مجھے سابق دے سوال دیوگا او سپریٹ کلی آگا د را دچال آرہا سراد واللذین انعان دالیہم پلار داگا گسانو چتای نعام گڑ دے پاگئی باندی داگئی پلار باندی مکلا کیا سراد واللذین انعان دالیہم پلار داگا گسانو چتا این آم گرده پاگئی باندی تابنه ماتو ناکڑی دی اگا سوگ دی نو قرآن انو قرآن یو فسرو بادیو بادا قرآن بخبلا تفسیر کہی سورہ ای نیسا یو کم او یا یم یا کم او یا يم يا تو یو کا م ويا يم وای لال ده ناو ملا دون هاجر وَلَهَدَيْنَا أَمْسَارَهُمْ مُسْتَقِيمًا نوار پسې وایې ومَن يَتَّبِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَا جَاءَ تَابِعِي یوګلاد الله د پیغمبر فاؤلائکَ الْمَعْلُونِينَ أَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دا دا غسانو سردي چې نام کړه الله پا غیباد دې انام به نو بنی اسرائیل یہود راوی لا کیدل هغه وی انعام هم من گام کړي نو زمند په لار راځي زګای معم په من گوم یا بنی اسرائیل ګورو نعمت الله دیا نام دعا لیکم چا لا وی انعام دعا لیکم ما بتا سباند انعام کړي و و تاو زمان پلان رازه ای کر و منگون انحام ده نموائیو و ارپسی غیر الموضوبی علیه می ویل ده چه آگا ندی چه بیا پی غذب شوی ده و تاوزو غذب شوی ده اللہ پلانت کری ای او غذب درباندی کری ده او دا آگا خیلی چه باگای انحام شوی ده غذب پی بیا تاسو باندې هغلام نه اوم الله او ما بلامت کړل وضربت علیهم ذلۃ المسکنا وباءوا بغضب من الله تاسو باندې غضب خدا الله چې په بیر کې قران ویلې کنه ایوم لا نو هغه او تان راګیره او توځه توایځه سرات الذین عام تعلم ان انامهم کوم کړي سم ګولینې نذر دې مه چل کتا کړې با وی ارمان دې چې په پیروب دې اسکلې وي ولا عدنا ام سراط مستقيمه بم ايدل الله ور رسول فؤلاءما الذين انعم الله سردي چې نام ګلوه الله پا غي باندې اسوږي من النبينا والصديقين وشهدائي وصالحين وحسنا أولئك رفيقا شغان بياده صديقين شهدائي وصالحين وحسنا أولئك رفيقا خيس نذي دا قسان مرقر تياه داي مرقر تياهوكا غیر دو بیا لیم چې ندی هغه غسان چې غزاب شوی له باغ غزاب چې سره د علما ګمرا ژوند دي چار لا اله نسب ګر هم بیا دوی په غلط لار او باټ رواز دي الله اله نسب ګړو ا بیا دغه غلط لار خپل کړوی تابیداری د الله نه کولا او دا بیداری دې نه کولا الله په غضب وګ هروږی بلار باندې الله مو بیايا چې باغی غضب شوې لهګه غضب پچا شوې جهه کې پټګو masala وت معلومه و هماصاله د دنیا د لالچ ته وجه د امامتای د وجه د خطابت د وجه دچاندو دو وجه نا لگا سور ای یو کم شپیتما یا تو گوری سور ای بکران آتبر ایک یو سل یو کم شپیتما اِنَّ اللَّذِينَ يَقْدُمُونَ مَا آنزَلْنَا مِنَ الْبَيْهِنَا ان الزینا یتمن ما انزلنا من البیناء دی ولھدا من بعد ما بینناه للناس فی الكتاب اغملیان اغا کسان چای پټایا چمګرا لګلی کوران او سنتان پس دا وینات بیان وَيَلَا نُومُ اللَّائِنُونَ دغه سان دی لانا دوی بدای وانه الله ويلا نوم اللهينون لانا دوی بدای وانه لاله دویږی اتفاقی لاندی ده هوای گه یلا نوم وَيَعْمَلُونَ الْمَلَايِنُونَ اَغْرَال تيزي گرګه سِرَاجُ اللَّهِ لَنَا اَنْتَ عَلِيْم او دغه غیر المَغْضُوبِ عَلَيْه آل مَجْرُهُ کا غیر المَغْضُوبِ آل عَلَيْه آل زَگَ اَنعَمْتَ عَلَيْه اِنَّه مُنَدَ اَللَّه د طرف نو او دغه غیر المَغْضُوبِ عَلَيْه آل مَجْهُل رَآ تا جنل <سؤال> یا غچه غزان شوه له باغ ای باندي زګار دل دي غضب او غساي اواز د الله ترف نه نه ده د الله ورته غصا د مخلوقات ورته غصا دا اولاي غاي اامن الله و يامنون ملائډن دغه ساجي لانا دوی بدایوه د الله لا نه دوی بدایوه نه لا نه دوی اونگی مخلوقات اتفاقی لعنتی شو چې ګلره د حق پټګ د الله غضب او غصہ پراله نو چې د الله غضب او غصہ رااله نو چې الله وې جماعت بدیشي نو پاسمانوږي چېږي چې زمګا او بدیشي همدغه आवाज مګه تراشی نو زمګه والا اغه د نفرت شروع کی نو با ځړې چې هغه ما بیا د نفرت شروع شي په خلکو مخ ته چې ګوري نفرت نه راضي او اواز نه اوري خبره نه اوري شګر دې ګوري زګ غضب هردا الله پرایشي نجالا الله غضب راشي او غصا د فرت نه د خړو شروع شي هر ما ولذالی او ندی هغه چې حیران او پریشان دي موضوعونه له هغه سره دهل علم شوې والينه هغه اميار نه حیرانو پرېشان چر موږ چا په سلا شو موږ چا ومنو موږ چاته بيداريو کو صورت کې صفات د اولويات صفات الله هغه الله ثابتول هي ځکه ذکر کو چه مخلوق آجز ده و محتاج ده ضرورت دے مخلوق زکر کو او بیا تقسیم د انسان کو دریق اسمون ہوتا بسورت کے ردو و فرق و باطل او مشرقین و بانده ردو پا غا اسماء خمسو الحمدللہ ایلا آگا دے آجت رو آگا دے رب العالمین بادون ید محلوک آگا دے الرحیم میرا بان آگا نو برکت چولو آلا آگا دے بل صد برکتنو آلا نشتا مالک یوم الدین مالک آگا دے نو د نفع نو سانداغ بلاس کی زیارت و بابا نفا نوخصان نشیور بولے دارنگی صورت کے رد پر مبتدینو اہ دینا صراط و اصل مستقیم کلاک کمنگا پنیغا لارا کلاک کمنگا پا پیغمبر دو پیغمبر پاک تابداری واکی چستا عبادت دے خودزان دے جوړ کرے آگا عبادت دا منظوری رد دی پا مبتدینو دی واجن امام مالک ویلیو خسلا تانیو سالوانا اناس لی مفالتا وکی ففالتا دواسی تا پوسف خلکو نا کی گئی لی مفالتا وکی ففالتا ولد داکار کڑیو دینو سنگا دیکھ کڑیو دا اول جواب د قران ولې ذکرې او ځکه الله تعالی قران دی ویلو څنګه ذکرې او دا هی جواب د سنت پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړو ما سیکلېو دیوې کتابو د تاریخ کې شاتي بی د امام مالک رحمت الله له قول ذکر کای من ابتدا فی الاسلام بدا تن یرا حسنا تن فقد زاما ادن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ چاہ جی اسلام گی اونوی کارو گو او بیایی تا حسنا وئیو حسنا مواتا وئی چی دا دا بدا تی حسنا تاپا حسنا یهود به ذات ماناده لوګوی په ماناده اظهار اړیکه حسن او سید حضرت عمر نعمت به ذات تو اظهار منګاو ک یهود به ذات شری بی ذات شریع الاهداث وی دین دین کې نوې کار کول دي دوی به د دې پیغمبر د شریعت بیان د پاره د لوغت پرنو لوغات غاب ځان لشه د پیغمبر وای کونو بدعت زلاله هر یو بدعت ګمराईګا کونو سور د موجبی کړي په داخل کړي یعنی شریې بدعت هر یو ګمराई دا چې نو کاری او دین و توایو پیغمبر نه کړي هغه ټوله ګمराई دا جتوائی ناغی کیوں محسانہ استے نستا مدب دا بازوش بیدت اللہ ایسا بیزولا دا بازوش بیدت گمراہی دا نستا دا کول صالب جوزیہ دا دا پیغمبر کول موجب کلیہ دا دا موجبی کلی نقیص صالب جوزیہ دا نستا کول نقیص دا پیغمبر شو یا بستا کول صادی کی یا دا پیغمبر بسا دی کی اس تو وہ آئی کم کلو بیداتی ظلالہ بیا بیداتی شریع کی حقیقی دے اضافی دے حقیقی حقیقی تا ہوئی چھتا ہوئی اصل دسر بشریعت کے نہیں لگا قضامری وغیرہ وغیرہ او بیداتی اضافی حقیقی تا ہوئی چھ اصل ہی خمتدی والدزان میں ہوئی اطور کی لگا دعا پز سنتنا پا جمع باند دے دعاشته و چې ټول ما اعتزام نو ورگی دي توي بدعاتي اضافي د شرعت مستقيم کې رادو چې د پیغمبر لاره دغه توبه زاد نه لاري جوړه زګا وې شادي کتابو نه اعتصام گی وې منير تضاف الاسلامي بدعاتان يرا حسنتا فقط زعم ان محمد صلی الله علیه و سلم حامل رساله اسلام دیو نه کاروګ او بیان ت حسن مویہ ددار ګمان وک شه نبی علی السلام رسالت کی خیانت کړي ده حرث مجدد الوسانی مکتوبات کوي هی این فقیر ہےج به ذات را حسب وېدا فقيره هي سي او بلطا حسن نه وې حسن نه ويني بلاتي د سر نو نيشتان نور دي وګوم متدينو چې تا تا سورغان لارې جوړې کړې لار د پیغمبر راه دارکي صورت کړه د پداري يو زګداري يو چه دا عالم دا غسل ہوئی گی دا دیسو پالنی والا نیشتا نو پا گئی دادو که رب العالمین پالنگی دا تول مخلوقات پالنگی اللہ دے ہیں پالنگی دا مخلوق آگا اللہ صورت کے رات دے مجوس ہو زگا مجوس ہوئی اللہ مو ربی دے خود حیوانان تو یو اناث خپل <سؤال> لویږي نو په هغه راه دوګه چې انا علبی عالم <سؤال> ما سیواد الله رب العالمینا په لونګه مخلوقات دانګي صورت کې راه دوګه په مناتې کاو فلا صفه جو چاغي انکار کو د الله د علم نه چې د الله علم په جزيات او با نو پایې باندې راغوک الحننن الله دار لا مناظیم سیو د ندیه الله لا یکونو الا لمنوا عالم بالاشای چا علمی پارس دا غ حمد نو یو دارنګي سورات کې رادو به منکرین او لස් نو تیز ذکر کولې او پاغې رات کو یو نوکا الحمدللہ دا لامنا صفات دون دي الله لا نو موږ ددا الله صفات نو نه معلوم نو الله پیغمبر را ولي کو من ته هو دل رب العالمین اس با در رسال رد په منکرین زر سالت رب العالمین څنګه څنګه زګا رب مخلوقات نو تربيت دوا کې سمځي یا وتر بدن او دیم تربيت د روح نو الله د تربيت بدن په اړه کوم جوار او پیدا کړی وي د روح تربيت په انبیاء علیه السلام راغلي دي چې روح تربيت به شي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا سُرَيْ شُورًا دو پر دو سمایاتا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا مَا كُرْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ الْإِيمَانَ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَاقٍ جَعَ اللَّهُ نُورًا نَعْذِيبِهِمَا نَشَاهُ مِنْ, مِّن عِبَادِنَا وَإِنَّا غَلَط نو ضرو تربیت وګا بیا راولېګل الرحمان الرحیم عام مهربان دې او خاص مهربانا نو یو مهربانی دا چې بیا له سلام را لېګلې اخیری پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګ دالو یې مهربان دي دې سبب اخلق ربنا الله الله أرسل رسولا سورة آخر ربنا الله الله أرسل دي لنا رسولا فنطب آياتك من قبل أن نزل ونحزا الله مجدوه في بغمبر رأيك وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين تمني لأيك مجد رحمة بارد محلوقات بلا درند من کریم درے سالت مالک ای احمد دین واق دار دین مالک دے درند فیسا لے نوی کتاب علا کئی چا انبیائی را لگلی چا بیانی نی کڑے لار نی نو بیانی انساب کتاب پیدا سکو انبیائی را لگل مالک ای احمد مالک دید رد کیامت اکییا کن عبدو خاستا عبادت کود بلچان کود نمانگ تا دی عبادت لارنی معلومی ای اولی زگا مانگ پاکل لشوی معلوم اولی مسلم و ثبوت ذکر گئی فا ان اللہ کلا اللہ تستا کلو بیماری فتی شرائی ای پاکل باندی شریعت لارنی معلومی نو الله پیغمبر رعلی گلی من دې عبادت لارې خوځلې دي من دې استعانت لارې خوځلې دي هذرن الصراط المستقيم کلاګې منګه په لار نیاباندی نو منګانی لار نو معلومه یاکی ده دا ده الله پیغمبر رعلی گه ام دنې لار وخه سرادواللزین انام دالے من منونالے سبی جاندل پیغمبر اللہ راولی گا من دے منامونالے مخودل غیر المغذوبی علیہم من گا مغذوبنالے نبی جاندل که پیغمبر نوی راغلے من دبا سفتاوا و من دے گا مغذوبنالے ولا زالین او من دبا زالین سمالون که پیغمبر نوی را لیگلی نمو زالین سپی جندل دارنگی سرعت کے مقاسد اربال یہ بیانون اسباد توحید پا اسماع در ابل اللہ رب رحمان رحیم مالک اسباد در اسالت پده اللہ سو نفتو باندی صداقت در قرآن ایدینا سرادو المستقیم ایس بار دا قیامت مالک یومی دین مالک دیو آگ دار دیدر دا قیامت داوانگی سراد مشتامل لی علا دائی و دوا پا بیمار آئے خودلو او دائی پا دوای آئے من دے بیماریو مغیلہ دائی دوایی علاجیو مخو بیماری سدا غایه بیماری چې راځي کله فساد د عقیده ناراضي کله فساد د عمل ناراضي روهانی بیماری فساد د عقیده چې لمي او سره د علم ګمراشي چې مرغوب نه لایو فساد د عمل د جهالت د لاس راځي چې جاہلی نه پوي ملل مانګل کې ماړ و یو په دا په دې ظلم وکړو دمیا ماګا مانګل کې د پلاو سره تړلېو پټکی سره هغه زونه به ګلشل ګاله بوزونه وکول یو فیر زړې عالم بلارت د سره جوړري دنه بوې ته الکه تا نو بوېږي هغه وی دا بوې دلي مانګل ته دارانه ظلم شو دامي پټکی سره تړلې ځخ شوې دا کله دې خوشحال کاله و وی ظالم استف یو موسږه شي چې بوردار منګل دې ځان سره تړلې کله فساد عمل و جنا ها بيماري راځي روهاني نو دوا بيمارای ذکر کړې دا کیدی او دا عمل غیر المغضوب عليهم ولذالين علاج دا ذکر کا اهدنه السراط والمستقيم کلاکی منپنی غلار وصورت موش و موشتاملتون اللہ داعی و دواء دا اللہ بایم قیم کتاب تی کتاب داعی و دواء حجائی مرض او دانی علاج دا مرض او علاج اندر دا پکی اخود دا جامی سرط دا قرآن کریم وا شیخ القران الله ذات الرحمت نور دیږي چې دا سورته دا سي واضح کړي چې څلوردا یو سورته نور قرآن نه خبر شي غوسلام جی ترجمه الحمد لله ذا لمناسب سي ودونه دي الله الا رب العالمين هغه الله چې بانوږه ذ مخلوقات الرحمن ا امربانزه الرحیم خاص امربانزه مالک یوم الدین واجدار دے روزه قیامت مالک دے روزه به فیصله مالک دے روزه بدلی یا گنا بو دو یوازه ستا عبادت کو بلچان کو خاص ستا عبادت کو دو بلچان کو و یا کان استاین خاستان اند اگواړو د بل جانن واړو یواز استان اند اگواړو د بل جانن واړو موسکه داوا بار وای پیر بابا را مژد شي هدن صراط المستقیم کلاکه من پنیرال اربعته زماتلو کلاکه من غب قران لاکې موږ یا په تابیده اراي ده پیغمبر صل الله عليه وسلم لاکې موږ به عبادت سراق الذین انعم talents عليهم فلا رضا غسانو شتای نو ام کړه پاګی عبادت نعمت کړه پاګی عبادت غیر المغضوب علیهم چې نه دی هغه چې غذا شو د پاغیبان دی وو دواللي نه او نه دییا هیرانه و پریشانانه امین الله دا دووامون قبلپله